ji yenyewe anamhadha mwanadamu huyu na kumtumia zaidi katika mubahati, anampumbaza mtu katika mambo ya halali anapatwa na pumbao ambalo anajiona hayuko katika madhambi lakini anakuwa ni mtu ambaye maisha yake anaishi kwa ajili ya kiwiliwili chake. Anaishi kwa ajili ya starehe yake. Anawaza kula vizuri, anawaza kunywa vizuri, anawaza kulala vizuri, anawaza kuishi katika starehe, hana malengo ya akhera. Na hapa ndipo pahala ambapo wengi tumezama katika mlango huu waliaudhu billah. Unajiona uko sawa? Unaweza ukajiona alhamdulillah mimin ninasali naam lakini ibada ya sala peke yake haitoshi Unaweza ukajiona umesalimika na shirki umesalimika na kufru umesalimika na bid'a lakini umezama katika shahawati ambazo wakati mwingine ni za halali lakini zimekusahulisha akhirah Ndugu zangu katika iman na hapa ndipo inapokuja tiba Adwaaunnafi'unnajih dawa au tiba sahihi inayoweza kumwokoa mtu kumtoa katika kitimbi hiki cha shaitan. cha kumzamisha mtu katika mubahati. yale mambo ambayo si katika madhambi ni mambo ya halali lakini yasitushughulishe yakatusahulisha malengo dawa hii ndugu zangu katika imani si nyingine isipokuwa dhikr al maut kuyakumbuka mauti Fima saha anhu, alayhi salatu فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال akthiru dhikr الموت maut tume anatuhisia anasema kithirisheni kuyakumbuka mauti akthiru min Kithirisheni kumkumbuka huyu ambaye anakata ladha za maisha. Mauti ndugu zangu katika iman. Ndugu zangu katika imani, kuyakumbuka mauti hakumaanishi kwamba mtu sasa asishughulikie dunia yake la bali kuyakumbuka mauti moja katika faida zake anna katasta'idullah. Unafanya maandalizi ya kukutana na mauti jambo ambalo la shaka kila mmoja linamuelekea mbele yake Ndugu zangu katika imani Mauti hakuna jambo ambalo linaweza likamtikisa mwanadamu na kumrudisha katika njia ya sawa kama mauti Laka takhayyal Unaweza ukatafakari tazama juhudi tunazozifanya baadhi yetu wakilala na anawaza dunia wengine usingizi hawalali tunahangaika na dunia lakini subhanallah haya mambo ambayo umeyakusanya katika umri wako wote juhudi ambazo umewekeza katika umri wako wote inakuwa ni hasara kwako minhilali thania ni sekunde moja tu Allah subhanahu huwa ta'ala anapozibana zile pumzi ndani ya sekunde yale yote uliyohangaikia katika umri wako wote yanakuwa hayana maana isipokuwa yule ambaye aliwekeza akatambua kuna maisha baada ya maisha haya ama yule ambaye ameihangaikia dunia amekuwa katika pumbao la dunia akasahau kwamba kuna maisha mengine ndani ya sekunde anakuwa katika hasara ka annahu lam ya'mal shay'an ndugu zangu katika imani inna mumtalakati linsan hakika milki na vile vitu ambavyo mwanadamu anavimiliki cheo chako heshima yako mali yako Turathi zote ulizonazo thamani yake ni pumzi thamani yake ni pumzi ambayo ni amana aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hatujui ni muda gani hatuna mkataba na Allah subhanahu wataala ta'ala bali Allah haleti taarifa laungelikuwa tunapata taarifa kwamba amana hii tachukuliwa siku fulani pengine mtu angeweza kujiandaa lakini wallahi Allah subhanahu wa ta'ala pale anapoitaka amana hakuombi ruhusa wala hakupitaarifa haijalishi umejiandaa na wala hujajiandaa Allah anaichukua amana yake ndugu zangu katika imani dhikrul maut kuyataja mauti Laisa mimbabi babit tashaumi wala min babit takhwif Hatuyataji mauti kwa sababu ya kutishana Hatuyataji mauti kwa sababu ya kukatishana tamaa la Wallahi tunayataja mauti li'annahu hakika tunamamana ni hakika ambayo iko mbele yetu ambayo haipingiki Tunayataja mauti ili tuikumbuke hakika hii na kila mmoja awe katika maandalizi nuku zangu katika imani indama yaati al-mautu pindi mauti yanapokuja kwa mmoja wetu yakamfikia ama ma la thalitha lahuma mbele yako kuna mambo mawili wala hakuna jambo la tatu fa wallahi ladhi ilaha illahu na apa kwa allah ambaye hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'da al-maut min musta'tabin mtu hatokuwa na fursa ya kischoose fursa ya kuomba msamaha fursa ya kuomba pengine muda mwingine apewe la kilichoko mbele yako na mbele yangu ndugu zangu katika imani ma ba'da dunia. Ila ihda ad-darin mbeleetu baada maisha haya ya dunia pale allah anapoichukua amana hakuna mbeleetu immal janna wa imma alnaru nar wal billah ni mambo mawili pekee yake imma itakuwa ni janna arduha wa samawati na imma itakuwa ni moto waliaadhu billah na vyote viwili hivi vinapatikana ndugu zangu kupitia rasilimali ya pumzi tulizopewa na Allah tabarak wa taala vyote viwili hivi vinahitaji maandalizi ndugu zangu katika iman inna adaq fikrat almaut ukitaka kuyatafakari mauti kwa kina na ukataka uwe ni mtu mwenye kuyafahamu mauti kwa ndani anna ra's malika huwa zaman ni pale utakapoishi hapa duniani ukitambua kwamba rasilimali yako wallahi ni pumzi rasilimali yako katika maisha haya ni pumzi wa anta mukhayyarun na wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa khiyari, Ima an tastahlika Ima ukaamua mwenyewe kwa khiyari yako hii rasilimali yako itumie hovyo, Uhangaikie vitu ambavyo havitobakia na wewe wa ima ukaitumia rasilimali yako vizuri kwa kufahamu kwamba hii ndio fursa ya kuiandaa akhirah kama utambua ukahisi kwamba pumzi hizi ulizonazo kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupa moja kwa moja subiri utakuja kutokewa na mauti ghafla kama walivyosema Almautu yati baghtatan wal qabr sunduku la amal mauti yanakuja ghafla ndugu zangu katika imani. na makaburi yetu tukishawekwa ndilo sanduku la matendo yako unakwenda kukutana nayo. Ndiyo akiba ya matendo yako unakwenda kukutana nayo <laughs> ndugu zangu katika imani. au utaamua mwenyewe katika raslimali ya pumzi ulizopewa na Allah subhanahu Antaamala fihi ma yanfa'uka ba'da intiqaa'i hadha zaman ukatumia rasilimali yako ya pumzi vizuri ukayafanya mambo ambayo wallahi yatakunufaisha baada ya kuwa muda huu ambao ni dhamana tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa umeondoka Dugu zangu katika iman na hii ndiyo mafhumu na haya ndiyo maana yaliyobebwa katika surati al sura ambayo anasema al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjata na ala khalqi illa hadhihi as-sura lati kafathum kama allah singeteremsha kwa wanadamu hoja yoyote isipokuwa surati al-asr iko inatosha kwa sababu ni sura ambayo imebeba ujumbe mzito kwanza allah jalla wa ala meua wakati amezi pia zama wal-asr inal insana lafi fi khusr Hakika jinsi ya mwanadamu yoyote yule lafi khusrin, yupo katika hasara naam lianna mudhi yazaman yastehaliku yuko katika hasara kwa sababu muda wake unapondoka unaondoa sehemu ya umri wake wa kubakia hapa duniani yabna adam inma anta ayamun, we mwanadamu yatakiwa ujue na utambue kwamba wewe ni siku ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kila inapoondoka siku moja imeondoka sehemu yako mwanadamu Innal insana lafi khasir Hakika wanadamu jinsi ya wanadamu yoyote yule, yumo ndani ya hasara illa alladhina amanu wa amilu salihati isipokuwa wale walioamini na sio imani peke yake wa amilu salihati ikawa ni imani inayothibitishwa na matendo wakalazimiana na matendo yaliyokuwa mema lakini hawakutosheka na imani na matendo yao peke yao watawaswa watawaswa bilhaq wakausiana kushikamana na haki na hii ndiyo daawa yani baada ya kuwa wewe umekuwa na iman umesimama katika sawa na katika haki lazima utambue kwamba unaishi katika jamii isaidie jamii hii iduri katika haki ambayo wewe umeongoza Allah subhana wa ta'ala amekuongoza katika haki hiyo watawasu bilhaq wakausiana kushikamana na haki na haki ya kwanza ni kumtambua Allah tabaraka wa taala wakausiana kushikamana na haki na haki ya kwanza katika haki za Allah an yaabuduhu wala yushriku bihi shay'a haki ya Allah kwa waja wake aabudie wa na ashirikishe na chochote kisha akasema Allah subhanahu wa taala watawasawu بالصبر. Katika sifa za wale waliosalimika na hasara ni wale ambao wakahusiana subra asabru fi dawa Kuwa na subira katika dawa kwa sababu kazi ya dawa ina mitihani Kazi ya dawa ina changamoto watu ndugu zangu katika iman na salih wala la na almuslihi tabia za wanadamu wanampenda mtu mwema hawampendi mwenye kuamrisha mema kwa hiyo ukiamrisha mema lazima uwe na subra haya ndiyo maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almu'minuna ibadallah ndugu zangu katika iman inna mimma dhukira 'anil maut Hakika miongoni mwa maneno yanayohitaji tafakuri na mazingatio katika jumla ya maneno yaliyotajwa kuhusiana na mauti. Sikiliza maneno haya. Maneno ambayo ni wasia kwangu mimi na kwako ndugu yangu katika iman. Aklil minad-dunya ta'ish hurran. Jipunguzie mizigo mizito katika dunia hii, wallahi utaishi ukiwa huru. Usijibebeshe mizigo ambayo utafiku yule ambaye ameamua kumnyenyekea Allah tabarak wa taala wa anfaqa mala jamaahu fi ghairi matujalie ma tuweni watu ambao tunapata mazingatio tunamuomba Allah subhanahu wa taala bimannihi wa karami atujalie tuweni watu ambao tunawaidhika نا هيا موعظه مكبوهه الذي عليه الصلاة والسلام amehtaja kuwa ndio mauidha ya kutosha kafa bil maut wa idhan imtoshe mtu maut kuwa ni mauidha kwake fallahu mahablana amalan salihan yuqarribuna ilaik allahumma atina wala tahrimna wa zidna wala tanqusna wahdina wahd وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك انت الوهاب ربنا اتنا حسنه